Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil Al alamin washadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katiran amma ba'du salamun jibaki allah rabbus samalam alhamdulillah Bahasanya tidak ada sesama yang merah di sembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sebuah baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam semoga sangat biasa Allah semua telah nipahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadis sekalian para jawa Allah para penjara masyaykh Nabawi dan juga para mukminin yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla masih kita bersama kitab al aqidah al wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan masih kita pada pembahasan al iman bil yaumil akhir beriman dengan hari akhir. Beliau mengatakan rahimahullah wa tunsubu Al-Mawazinu Fatuzanu Fiha A'malul Ibadah Faman taqlat Mawazinuhu Faulaikahumul Muflihun Wa man khafat Mawazinuhu Faulaikahallathina khasiru Anfusahum Fi Jahannamah Khalidun Belum attakan Dan akan Ditedakkan Al-Mawazinu Yaitu timbangan-timbangan Kemudian ditimbang amalan-amalan para hamba Maka barang siapa yang berat timbangannya Maka mereka lah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa yang ringan timbangannya Maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri Dan di dalam jahannam mereka dalam keadaan kekal. Inilah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Dan sebelumnya seperti yang kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kita akan menyebutkan tentang beberapa golongan Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Bahawa mereka akan termasuk orang yang mendapatkan teduhan Pada hari kiamat, yaitu ketika mereka di badang maksyad Sebelum kita menjelaskan tentang Al-Mizan Iaitu tentang Timbangan amal, Kita akan menyebutkan terlebih dahulu Tentang beberapa golongan yang mereka akan mendapatkan teduhan Di Padang Mahsyar Bagaimana yang sudah kita sebutkan Bahasanya di Padang Mahsyar Allah SWT akan Mendekatkan Matahari Sehingga jarak matahari dengan manusia saat itu hanya sekitar satu mil Sebagaimana didamparkan oleh Rasulullah SAW Dan mil di sini, sebagian roh menyebutkan ikutkan saya tidak tahu Apakah yang dimaksud dengan mil di sini adalah jarak Jadi Jarak satu mil yang kita kenal Ataukah yang dimaksud dengan mil di sini adalah Celak yang digunakan untuk Alat yang digunakan untuk mencelak mata Dan tentunya Keduanya adalah jarak yang yang Sangat pendek Kita di dunia saja Ya merasakan Ya ketika musim panas Ya Merasakan bagaimana panasnya matahari Bagi yang pernah Merasakan musim panas di negara Saudi Arabia Ya ketika sedang panas-panasnya Ketika musim panas ini derajatnya sampai mendekati 50 derajat Mendekati 50 derajat Dan kita merasakan bagaimana Panasnya keadaan saat itu Padahal jarak antara bumi dengan matahari Ini adalah Yang di kilo atau jutaan kilometer Lalu bagaimana apabila Kelak Ketika manusia di padang masyarakat Dikumpulkan oleh Allah Swt dan didekatkan matahari sejauh satu satunya. Tentunya ini perkara yang berat bagi manusia. Tapi di sana Allah Swt memberikan karunia demikian pula anugerah kepada sebagian orang. Ketika manusia dalam keadaan susah di padang maksiat, maka Allah Swt memberikan kepada mereka Teduhan Dan saya sebutkan di sini. Beberapa hadis yang menyebutkan golongan-golongan tersebut Di antaranya adalah Tujuh golongan Yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam ucapan beliau Saba'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi Yawma la dhilla illa dhilluhu Tujuh golongan Yang kelak Allah SWT akan memberikan teduhan bagi bagi mereka pada suatu hari Di mana tidak ada teduhan Kecuali teduhan dari Allah Azza Azzawajal Di sana ada tujuh golongan Yang telah akan mendapatkan Teduhan, akan mendapatkan Naungan dari Allah SWT Pada suatu hari di mana Tidak ada yang memiliki naungan Kecuali Allah SWT Mari sudah kita sampaikan Padang mahsyar Ini adalah padang yang luas Dan tidak ada di sana Tanda bagi seorang pun. Ya, tidak ada pohon, tidak ada dataran rendah, tidak ada dataran tinggi, tidak ada bangunan. Tempatnya adalah rata, tidak ada sesuatu apapun. Kemudian mengatakan imamun adlun. Yang pertama adalah imam yang adil. yaitu seorang pemimpin yang yang adil. Yang menerapkan syariat Allah Azza wa Jal. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan tidak mendolimi Orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dan pemimpin yang adil di sini Bukan hanya mencakup Pemimpin negara akan tetapi semua pemimpin Baik itu pemimpin perusahaan Misalnya Atau bahkan pemimpin rumah tangga Seorang kepala rumah tangga Dia adalah seorang pemimpin Bagi orang yang dipimpinnya Apabila dia berbuat adil terhadap anak-anaknya dan berbuat adil kepada istri-istrinya maka diharapkan orang yang demikian adalah termasuk imam yang adil imam yang adil dan tidak berbuat zalim dan dia termasuk golongan yang telah akan dinaungi oleh Allah azza wajalla kemudian yang kedua adalah wasyabun wasyabun nasha fi ibadathillah yang kedua adalah seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah seorang pemuda yang dia tumbuh di masa mudanya dalam keadaan taat kepada Allah, niat dia isi waktu mudanya dengan taat kepada Allah azawajal dikala pemuda yang lain, remaja yang lain mengisi waktunya dengan yang boyak-boyak mengikuti hawa nafsunya maka pemuda ini dia mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Dia tinggalkan hawa nafsunya. Dia isi masa mudanya dengan Ibadah dan taat kepada Allah swt. Maka ini termasuk golongan yang telah akan dinaungi oleh Allah swt. Kemudian wajulun qalbuhu maulakun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa tergantung dengan masjid. Artinya senantiasa hatinya ini senantiasa berkaitan dengan dengan masjid, ingin sekali dan ingin terus menerus menuju ke masjid Allah dan merasa nyaman, merasa tenang apabila di dalam rumah Allah Azza Wajalla. Ketika dia di dalam masjid dia merasa tenang dan ketika dia di luar masjid di rumahnya ingin dia segera datang waktu solat sehingga menuju ke masjid dan, dan menunaikan ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Jadi hatinya senantiasa muallaqum fil masajid. Senantiasa tergantung di dalam di dalam masjid. Meskipun dia sendiri jasadnya berada di luar masjid, tetapi hatinya senantiasa memikirkan dan rindu segera pergi ke masjid-masjid masjid Allah Azza wa Jalla. Dan yang selanjutnya warjulani ta habba fillahi hijtamaa alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat adalah dua orang laki-laki atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, istimewa alaih berkumpul karena Allah dan dia atau keduanya berpisah karena Allah swt. Artinya dua orang saling mencintai karena Allah. Jadi maksud dengan karena Allah di sini mencintai seseorang karena taatnya dia kepada Allah swt. Kita punya teman misalnya atau punya seorang yang kita kenal. Karena melihat ibadahnya kepada Allah, taatnya dia kepada Allah azza wa wajalla, kemudian kita mencintai orang tersebut. Maka ini namanya mencintai seseorang karena siapa? Karena Allah. Jadi bukan mencintai dia karena dunia atau mencintai dia karena dia pernah membantu kita tidak. Tapi ketika dia melihat orang tersebut taat kepada Allah, beribadah kepada Allah swt, ia akan dan berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla kemudian timbul rasa cinta kita kepada orang tersebut maka inilah yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam wa da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antara golongan tersebut adalah seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita Yang dia memiliki kedudukan Seorang wanita yang memiliki kedudukan Artinya dia bukan wanita biasa Seorang wanita yang memiliki kedudukan Wajah ma'alin dan dia memiliki kecantikan Kedudukan dia memiliki Kemudian yang kedua dia memiliki kecantikan Kemudian laki-laki tersebut Meninggalkan berzinaan karena takut kepada Allah Azza Wajalla. Fakal maka dia mengatakan ini akalullah. Dia oleh seorang wanita untuk berzina dan wanita tersebut adalah seorang wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan. Kemudian dia meninggalkan berzinaan tersebut karena takut kepada Allah Azza Wajalla bukan karena malu kepada manusia atau takut apabila dia terbongkar aibnya dan turun kehormatannya. Tetapi dia tinggalkan itu semua karena khawf min Allah. Itu karena takut kepada Allah Swt. Takut dengan adabnya, takut dengan siksaan Allah Azza Wajalla. Dia mengingat bahasanya Allah mengetahui apa yang dia lakukan dan bahasanya di sana akan ada hari perhitungan. Di sana ada adab yang pedih. Maka dia dia tinggalkan perzinahan tersebutkan Allah. Maka orang yang demikian, dia termasuk yang kelak akan mendapatkan naungan dan juga keduhan dari Allah Azza wa Jalla. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِئُ يَمِينُهُ Yang keenam adalah seseorang yang bersodaqah. Seseorang yang bersodaqah dengan sebuah sodaqah, dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Fa'akhfaha kemudian dia menyembunyikan sonapannya Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya ya, Dia bersolah Allah ya kepada seseorang Sehingga tangan kanannya dan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya dan Maksud dari ucapan beliau SAW ini adalah dia bersodakah dengan cara yang sir Yaitu dengan menyembunyikan sodakahnya Dia sembunyikan sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan Dia bersodakah dengan sembunyi-sembunyi Sampai orang yang terdekat Seperti istrinya, anaknya dan yang lain Tidak mengetahui tentang sodakah yang dia amalkan Ini menunjukkan tentang kuatnya ikhlas orang tersebut Yang kuatnya ikhlas orang tersebut Ya dia hanya menginginkan wajah Allah, azza wajalla dan hanya menginginkan ganjaran dan juga pahala dari Allah, sehingga dia sembunyikan hidup ya, saudara tersebut sehingga manusia yang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Orang yang demikian itu orang yang menyembunyikan saudaranya, karena ingin mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah akan termasuk orang yang mendapatkan naungan. Dia setelahnya boleh mengatakan, Yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang dia mengingat Allah dalam keadaan khaliyah, dalam keadaan dia sendiri. Yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia mengingat Allah dalam keadaan dia sendiri. Mengingat kebesaran Allah. Dia mengingat rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya mengingat dia ya, bagaimana yaumul qiyamah azab Allah azza wajalla mengingat surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya mengingat kebesaran Allah dan kebesaran sifat-sifat Allah fa faadhat kemudian setelah itu dia ya, menetes air matanya menetes Air matanya, jadi kedua matanya meneteskan air mata Yaitu ketika dia mengingat Allah Ya dalam keadaan dia sendiri Kemudian meneteskan air matanya Maka orang yang demikian Juga termasuk orang yang akan mendapatkan Naungan yang dari Allah Azza wa Jal Di suatu hari Di mana ya, e, tidak ada naungan Kecuali naungan dari Allah Azza wa Jal Dan di sini sahib Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan zaliman yang telah akan mendapatkan laungan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW mengatakan, "Man an-nara muqsiran aw wada'a 'anhu, adallahullah fi lilhi." Barang siapa yang memberikan tempo, memberikan waktu kepada orang yang berhutang kepada siapa yang Allah iya itu memberikan tempoh, memberikan waktu kepada orang yang berhutang ada orang yang berhutang dengan kita yang kemudian karena dia susah atau mendapatkan kesulitan ketika menyawar hutang, padahal dia sudah janji untuk menyawar hutang pada waktu tertentu Kemudian ketika kita mengetahui bahwasannya dia dalam keadaan sulit dan mungkin ada kebutuhan mendadak Sehingga dia tidak bisa menyuruh hutang saat itu. Kemudian seseorang memberikan tempo, awal doaanmu atau dia menggugurkan. Artinya memaafkan begitu saja. Jadi bukan hanya memberikan tempo tetapi juga memaafkan hutangnya. Dianggap hutangnya sudah sudah sah dan tidak membayar hutangnya yang tersebut. Artinya memaafkan dia dan tidak perlu dia membayar hutangnya. Maka azal lahul fi zillhi. Allah swt akan memberikan naungan kepada orang tersebut, yaitu pada hari yaitu di pada wakshah. Allah swt akan memberikan naungan kepada orang tersebut sebagai balasan bagi orang yang memberikan tempoh kepada orang yang ingin memaafkan. Dan ini menunjukkan yang kita sebagai seorang Muslim adalah kita berusaha untuk memudahkan. Saudara kita, apabila ada saudara kita yang berhutang kepada kita, karena memang ada keperluan dan dia berjanji untuk membayar hutangnya pada waktu e, tertentu, kemudian dia tidak bisa, maka kita hendaklah dia memberikan dia tempo dan memberikan dia kemudahan supaya kita bisa mendapatkan khalilah ini, yang mendapatkan kutaman ini, yaitu mendapatkan laungan dari Allah Azza Wajalla. Dan kalau kita bisa memaafkan, maka itu tentunya adalah ia sebuah amal salih yang Allah SWT tidak akan menyediakan Apabila kita mengharap dengan amal salih tersebut Wajah Allah Azza wa Jal Kemudian di dalam hadis yang lain Bila ma'atakan man andara mu'asiran Awad'alahu adallahu allahu al qiyaman Tahta dilli arshini yawma la dilla illa dilla Bagaimana siapa yang memberikan tembok kepada orang yang berhutang Itu sampai mendapatkan kemudahan Atau memaafkan hutangnya Dan memaafkan hutang di sini baik sebagian maupun seluruhnya Ya seandainya kita memaafkan hutangnya sebagian Maka diharapkan kita juga mendapatkan keutamaan tersebut Demikian pula apalagi seseorang Yang memaafkan seluruhnya <mallahu yawmalkiyamah> Maka Allah SWT akan Memberikan naungan kepada orang tersebut e, pada hari kiamat takalilni arshii di bawah naungan atau di bawah bayangan arsh, Itu arsh Allah azza wajalla. Dan ini menunjukkan bahasanya makna dari naungan Ya tuhan di sini maksudnya adalah bayangan arsh, bayangan dari arsh Allah swt dan arsh Allah ini adalah makhluk yang paling besar. Jadi adalah makhluk yang Pertama yang Allah ciptakan Yawma la dilla illa dilluhu Pada hari di mana tidak ada Teduhan kecuali teduhan Allah Aja wajar Ini adalah beberapa golongan Yang dijanjikan Kelak dia akan mendapatkan Naungan akan mendapatkan teduhan di hari Kiamat Dan e, di dalam hadis secara umum yang Seorang muslim Yang di dunia dia berusaha untuk Memberikan kemudahan kepada orang lain Ya secara umum seorang muslim yang di dunia berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang lain Atau memberikan dia atau membantu dia di dalam melepaskan dirinya dari kesusahan Maka Allah SWT akan memberikan kepada dia kemudahan pada hari kiamat Dan sebuah hadith Beliau SAW mengatakan Man nafasa al mu'minin Kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu anhu Purbatan bin Kurabi Yawmal Qiyamah Yawmil Qiyamah Boleh mengatakan Barang siapa yang menghilangkan Satu kesusahan Dari seorang yang beriman Barang siapa yang menghilangkan Satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan dunia Dari orang yang beriman Kita melihat saudara kita misalnya Dalam keadaan kesusahan Yang di dalam masalah harta atau dalam masalah yang lain, kemudian kita membantu dia menghilangkan kesusahannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang yang beriman di dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya satu kesusahan di mana? Di hari kiamat. Jadi barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seseorang di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di mana? Di hari kiamat. Oleh karena itu semakin banyak kita di dunia, membantu orang lain menghilangkan kesusahan mereka maka akan semakin banyak pula kesusahan yang Allah akan hilangkan dari diri kita di hari di hari kiamat. Ya, jadi orang yang ingin banyak dimudahkan oleh Allah di hari kiamat maka hendaklah dia memudahkan orang lain di dunia. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan hendaklah kita Bapak-bapak sekalian Ya paling tidak kita termasuk satu di antara golongan-golongan tersebut. Ya tadi disebutkan tujuh golongan, kemudian ditambah lagi dengan orang yang memaafkan hutang orang lain atau memberikan tempo kepada orang lain. Ya kita minimal ia ya, memiliki satu sifat di antara yang sifat-sifat tersebut. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Kalau yang nggak yang, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ya jangan sampai kita ya bukan termasuk satu dari yang golongan-golongan tersebut. Ya supaya kita ya kelak jadi ya hari kiamat mendapatkan teduhan dan juga naungan di suatu hari di mana tidak ada naungan dan juga teduhan kecuali teduhan dari Allah Azza Wajalla. Nah kemudian selepasnya kita melanjutkan ucapan Nushiqulislam Ibn Taymiyah iaitu tentang masalah al-mizan. Beliau mengatakan Wa musabuh al-mawazin. Dan akan ditegakkan al mawazin yaitu timbangan-timbangan yaitu diantara beriman dengan hari akhir adalah beriman bahwasanya di sana telah akan ada timbangan amal akan ditimbang amal yang kita lakukan selama di dunia baik timbangan yang berupa amal soleh amal yang baik yang berupa hasanah maupun amal yang jelek yang berupa syi'ah maka keduanya akan Ditimbang Dan nah, dalam bagian dari beriman dengan hari akhir Yang harus kita yakini Allah SWT akan menimbang amal perbuatan kita Dengan kefiah yang diketahui oleh Allah azza Dan ini berdasarkan ya Dalil-dalil yang banyak Di dalam Al-Quran Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW Di sini masih ada beberapa permasalahan Sebelum kita masuk kepada Al-Mizan yaitu tentang e, beberapa keadaan orang yang berbuat maksiat. Ya, beberapa keadaan orang yang berbuat maksiat di dunia di padang mahsyar. Sebelum kita masuk pada e, tentang e, beriman dengan timbangan amal, di sana ada e, hal yang perlu kita jelaskan yaitu keadaan orang-orang yang berbuat dosa di dunia ya ketika mereka di padang mahsyar. Karena di sini Rasulullah SAW Telah menyebutkan Ya sebagian keadaan mereka Di antaranya adalah Keadaan orang yang Tidak membayar zakat Orang yang tidak membayar zakat Yang telah diwajibkan baginya Di dunia Maka kelak dia akan diadak Di padang masyarakat Disebutkan di dalam hadis, Bahasanya orang yang tidak membayar Zakat emas dan juga perak Maka kelak akan distrika dahi lambung dan juga punggungnya dengan lempengan emas dan juga perak yang dipanaskan di neraka jahannam ini menunjukkan tentang bagaimana keadaan sebagian orang-orang yang bermaksiat di dunia diantaranya adalah orang yang tidak membayar zakat emas dan juga perak demikian pula orang yang memiliki ontang dan sudah sampai diwajibkan membayar zakatnya kemudian dia tidak membayar Maka telah akan ditelentangkan di tempat yang rata itu di badan masya. Kemudian unta-unta tersebut akan menginjak-injaknya dan mengigitnya. Dan orang yang yang memiliki sapi dan juga kambing, kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka hewan-hewan tersebut, itu sapi dan kambing yang dia miliki yang tidak di zakatkan akan menginjak-injak dirinya dan melandoknya. Demikian keadaan mereka sampai hari keputusan. Itu sampai Allah S.W.T datang dan memberikan keputusan kepada mereka Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh aliman Muslim R.A Di dalam hadis yang lain beliau menyebutkan keadaan orang yang suka meminta-minta di dunia Hanya meminta-minta mengemis di dunia tanpa ada alasan yang benar dan Ini adalah sebuah dosa dan Seorang Muslim dilarang untuk meminta kepada orang lain Mengemis kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Boleh mengatakan ma'azal rojulu yas'alul nas hatta ya'tya yugal qiyamati, boleh sahijah jinih muzgatul hamin. Boleh mengatakan senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia. Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia. Kemudian hingga يأتي يوم القيامة sampai dia datang pada hari kiamat itu di padang mahsyar laisa fi wajhihi mus'atu dan tidak ada di wajahnya sedikit pun dari dari daging. Dia datang di hari kiamat di padang mahsyar dan wajahnya ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki daging. Ini adalah balasan ya orang yang di dunia Meminta-minta kepada orang lain tanpa alasannya yang dibenarkan. Karena di sini Sahih diriwatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim, Rahmatullah. Kemudian setelahnya orang yang dahulu di dunia pernah mengambil rampasan perang dengan sembunyi-sembunyi. Rampasan perang yang harusnya ia dibagikan oleh pemimpin, tetapi sebelum dibagikan dia sudah mengambil sendiri. Yang disembunyikan Karena melihat itu adalah barang berharga Ketika perang Kemudian dia sembunyikan Maka ini dinamakan dengan hulul Dan orang yang demikian kelak di hari kiamat di padang masyar Akan datang dan membawa Apa yang dia curi di di dunia ya, Apa yang dia sembunyikan di dunia berupa uh, Hulul yaitu rampasan perang yang dia sembunyikan Allah SWT mengatakan Wa may yaglul ya'ti Bima ghalla yawmal qiyamah barang siapa yang ia Itu orang yang mengambil rampasan perang dengan sembunyi-sembunyi, dia sebelum diserahkan kepada, ia ya kepada pemimpinnya, maka ia bima alaiyahum al kiamat, dia akan datang di hari kiamat dengan membawa apa yang dia yang dia sembunyikan bersama. Dan ini tentunya adalah sebuah penghinaan yang seseorang mengumpulkan bersama manusia yang lain sementara dia membawa barang yang dia Curi yang dia sembunyikan selama di selama di dunia. Ini adalah balasan bagi orang yang yang melakukan demikian. Demikian pula ia ya antara yang dikabarkan oleh Nabi saw orang yang berkhianat di dunia, ia ya, kelak akan memiliki bendera. Ya, orang yang berkhianat di dunia, maka kelak akan memiliki apa? Bendera. Ya, Dan di dalam sebuah hadis Nabi saw mengatakan. Jika Jami Allah Awalina dan Akhirina, hari kiamat, Yerfau untuk setiap orang yang berkhidmat. Jadi, dikatakan ini adalah kehendak Allah. Seluruh manusia, dari yang terdahulu sampai yang terakhir, di hari kiamat, maka akan Yerfau untuk setiap orang yang Akan diangkat, akan di Tegakkan bagi setiap orang yang berkhianat bendera. Jadi setiap orang yang berkhianat di dunia telah akan memiliki apa? Akan memiliki bendera. Wakfakilah hal ini. Godrohutfulah dimulai. Kemudian akan disampaikan, yang diumumkan di, di, di bahwasanya ini adalah yang pengkhianatan fulan bin fulan. Ia ya, akan disampaikan bahwasanya ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Dan ada di sini sahaya. Dilewatkan oleh Al-Imam Muslim Di dalam sahihnya Yang dikatakan Yang diangkat bendera Yang kemudian Yang akan dikatakan bahawa ini adalah Pengkhianatan Kulan bin Kulan Sehingga ya penduduk Mahsyar Yang saat itu mengetahui bahawa Dia adalah seorang pengkhianat di mana? Di dunia ya Sehingga manusia yang ada di sekitarnya Mengetahui bahawa dia adalah seorang Pengkhianat di dunia Dan pengkhianatan di sini umum Ya, Di antaranya adalah pengkhianatan Ia seorang rakyat kepada penguasa Ini adalah pengkhianatan yang paling besar Sebagaimana akan saya sebutkan hadisnya Demikian pula pengkhianatan seorang penguasa kepada rakyatnya Ini juga sebuah pengkhianatan Demikian pula pengkhianatan di dalam perjanjian Apabila seseorang berjanji Kemudian dia berkhianat di dalam perjanjiannya Maka ini juga termasuk pengkhianatan Dan semakin besar Pengkhianatan seseorang di dunia maka akan semakin tinggi bendera yang dia miliki. Di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW katakan, "Likul mengatakan ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Ya bendera tersebut Bi qadri ghadrihi Sesuai dengan kadar pengkhianatan Yang dia lakukan Jadi benderanya tingginya sesuai dengan Kadar pengkhianatan Semakin besar pengkhianatannya Maka akan semakin tinggi bendera tersebut Kemudian beliau mengatakan Ala Wala ghadira a'zamu ghadran Min amiri Amatin Kemudian beliau menyebutkan ketawilah Ya ketawilah kata beliau Sesungguhnya tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada orang yang berkhianat kepada pemimpin yang umum. Yang dimaksud dengan pemimpin yang umum adalah penguasa negara, pemimpin negara. Ini adalah yang dimaksud dengan amiru amatin yaitu pemimpin tertinggi kita. Beliau mengabarkan sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang rakyat kepada kepada penguasanya. Ya kepada pemimpinnya. Dan ini menunjukkan pengharaman. Yang pengkhianatan kepada pemerintah yang sah. Dan juga pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Dan Islam mengajarkan kepada kita. Untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Mendengar dan taat kepada mereka. Selama mereka ya tidak memerintahkan kepada pemaksiatan. Apabila menyuruh kepada pemaksiatan. Maka tidak boleh kita mentaati kemaksiatan tersebut. Tidak boleh kita mentaati penguasa di dalam kemaksiatan tersebut. Adapun di dalam perkara yang lain yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, baik itu perkara yang disyariatkan hukum perkara yang mubah, maka dalam keadaan demikian kita harus dan harus dan wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang yang sah. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian beliau SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain tentang keadaan orang yang sombong di dunia. Orang yang sombong di dunia. Beliau mengatakan yukhsharu almutakabbiruna yawm alqiyamati amsaladh-dharri fi suwaril rijali yamshahum adzullu min kulli makan. Beliau mengatakan akan dikumpulkan orang-orang yang sombong Yaumul qiyamah pada hari kiamat. Ansalad dharri keadaan mereka yang seperti seekor semut. Dia seperti semut-semut kecil fi zuari rrijal tetapi bentuknya manusia. Jadi mereka dikecilkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga seperti apa? Seperti semut tetapi bentuknya adalah bentuk manusia. Yam syahum dhullu Yang mereka akan diliputi diselimuti oleh kehinaan dari semua arah. Yang akan diselimuti kehinaan dari semua arah. Dan hadis ini sahih, ada sini Hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Jadi menunjukkan tentang keadaan orang-orang yang sombong di akhirat di padang mahsyar. Balasan dari Allah SWT karena di dunia mereka merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ya, maka Allah swt akan hinakan dia ketika di hari kiamat. Jadi masuk dengan sombong, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi saw di dalam hadis yang lain, yaitu orang yang uh, uh, menganggap remeh manusia yang lain, yang hamkun uh, nas, wa batarul hak, hamkun nas, wa batarul hak. Yang pertama adalah orang yang meremehkan manusia yang lain, artinya uh, menganggap dirinya lebih tinggi. Daripada orang lain yang menganggap sepele manusia yang lain ini adalah termasuk makna sombong. Demikian pula yang kedua adalah orang yang menolak kebenaran. Batarul hak menolak kebenaran. Dia tahu bahasanya ini adalah sebuah kebenaran, tetapi karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, karena yang mengucapkan yang adalah orang yang misalnya tidak tidak memilik kedudukan atau dia adalah muridnya sendiri. Atau dia adalah uh, uh, orang bawahannya sendiri Tetapi dia tolak kebenaran yang datang dari orang tersebut Ini termasuk batulul hak Ini termasuk menolak kebenaran Dan kewajiban seorang muslim adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal umta'in Kebenaran itu adalah dari Allah Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang sombong yakub kebenaran, siapapun yang menyampaikan kepada kita kalau itu benar maka itu berasal dari Allah azza wajalla maka tidak boleh kita ya termasuk yang menjadi orang yang orang yang sombong. Baik kemudian di dalam hadis yang lain beliau menyebutkan tentang orang yang meludah di dunia ke arah kiblat. Beliau mengatakan man tsafana ittijahal kiblatih Ja Boleh mengatakan barang siapa yang meludah ke arah kiblat, Meludah ke arah kiblat maka datang pada hari kiamat dan ludahnya berada di antara dua matanya. Dan ludahnya berada di antara dua matanya. Dan ada sini sahib diriwati oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Menunjukkan kepada kita tentang dosanya orang yang meludah ke arah kiblat dan adab seorang muslim. Ketika meludah, jangan kita meludah ke arah, arah Yang Kita meludah ke arah yang lain Selain arah, arah kita Kemudian e, secara umum Kita diperintahkan untuk menutupi aib seseorang di dunia Ya Secara umum kita diperintahkan untuk menutupi aib Yang saudara kita di dunia Dan orang yang menutup aib saudaranya di dunia Maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang masyarakat, maka Allah swt akan menutupi aib kita dan akan menutupi kekurangan kita. Kalau kita selama di dunia berusaha untuk menutupi aib dan juga kekurangan saudara kita, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW katakan, "Wahai saudara Muslim, saudara Allah di hari kiamat. Berasapapun yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari di hari kiamat Jadi kalau kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah Pada saat di padang maksyar Yang ditutupi kekurangan kita Ditutupi aib kita yang banyak Maka adalah kita berusaha untuk Menutupi aib saudara kita Jangan kita biasakan untuk mengumbar Dan juga membongkar Aib saudara-saudara kita Dengan cara ribah ya, Dengan cara annamimah Atau dengan cara-cara yang lain Baik dengan ucapan maupun dengan tulisan Ya setiap kita memiliki kekurangan. Ya kalau memang kita melihat saudara kita yang memiliki kekurangan maka kita nasihati ya antara kita dengan dirinya tanpa kita mengumbar aibnya atau mengabarkan aibnya kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah di padang makshar maka dalam kita menutupi ad saudara kita di dunia. Baik. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan masalah ijan. Ya masalah beriman dengan al-mizan yaitu timbangan dan juga penimbangan amal. Ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu beriman dengan timbangan amal di hari kiamat. Wa tunsabul mawazin dan akan ditimbang. Ya akan ditegakkan timbangan-timbangan. Fatuzanu fiha a'malul ibad. Kemudian akan ditimbang dengan timbangan-timbangan tersebut. Amalan-amalan para hamba. Dan dalilnya di antaranya adalah yang disebutkan di sini, فَمَنْ تَقْمُلَجْ مَوَزِينُمُوا فَاُلَيْكَهُمُ Maka barang siapa yang berat timbangannya, itu timbangan kebaikannya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, hasanannya, hanya seseorang memiliki kebaikan dan juga memiliki kejelekan, kemudian ditimbang, yang kejelekan dan juga kebaikan yang ternyata kebaikan yang lebih berat, faulai kamil muflehon maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi, kalau sampai ditimbang amalannya telah ternyata amalan baiknya lebih banyak dan juga lebih berat daripada dosa-dosanya maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man kafatul wa jinu dan barangsiapa yang ringan, timbangannya artinya timbangan kebaikannya lebih ringan. Dia memiliki kebaikan tetapi timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan kejelekannya. Wa ulai kahum fa ulai allaziina qasaru anfusahum fi jahannam maqalidun maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam maqalidun dan mereka kekal di dalam jahanam. Jadi menunjukkan kepada kita di antaranya Bahasanya timbangan di hari kiamat ini adalah timbangan yang hakiki Timbangan yang hakiki Yaitu memiliki dua dua daun Yaitu memiliki dua daun timbangan Di sana ada yang digunakan untuk meletakkan amal soleh Dan di sana ada daun timbangan yang digunakan untuk meletakkan dosa-dosa seseorang Dan dan Allah mengatakan Takulat Berarti di antara sifat timbangan tersebut adalah berat dan Allah mengatakan khaffat ringan. Hadiah timbangan tersebut ia memiliki sifat ringan dan juga memiliki sifat sifat berat. Maka ini semua harus kita imani sebagaimana datang dan sudah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa naqau al-mawazin al-qisthah liyaumil qiyamah. Dan kami akan menegakkan timbangan-timbangan e, yang adil pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا maka manusia tidak akan tidak akan didolimi sedikit pun ia akan ditimbang amal kebaikan mereka dan tidak akan didolimi maksudnya ya seseorang tidak mungkin yang didatangkan untuknya dosa yang tidak pernah dia lakukan ya, tidak mungkin ditimbang yang dosa yang tidak pernah dia lakukan dan tidak mungkin ada amal soleh yang makbul yang diterima oleh Allah yang ketinggalan, ya ini adalah yang maksud dari fala tu dalam saya seseorang tidak akan Dizalimi Artinya, ia tidak akan ada di sana amal soleh yang ketinggalan tidak diterima dan tidak mungkin Allah swt mendatangkan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang. Semuanya adalah akan ia akan adil dan tidak ada kedoliman. Wainka namisqal habbatil min qardil Atayna biha program kita hasibih kemudian Allah mengatakan dan seandainya di sana ada mithqala habbatin min khardalin yang di sana ada amal meskipun sebesar habban khardal yaitu satu biji sawi yang sawi bijinya yang meskipun di sana ada amal yang baik maupun yang buruk sebesar biji sawi maka athaina biha Allah akan mendatangkan amalan tersebut dan ya, tidak mungkin di sana ada kebaikan yang diterima oleh Allah Dan ketinggalan Dan tidak mungkin di sana ada dosa yang tidak pernah kita lakukan Kemudian didatangkan oleh Allah Azza wa Jal Ini menunjukkan sifat Yang timbangan amal tersebut adalah Timbangan yang adil dan tidak ada ketaliman di dalamnya Disebutkan di dalam hadis bahwasanya kelak Ya akan ia ya, ditaruh Catatan dosa di satu daun timbangan dan akan diletakkan di toko, iaitu diletakkan kartu yang isinya kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, "Fatuuqoo as-sijladdu fi kiffa wal bitaqatu fi kiffa." Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwatkan oleh Termai dan juga Ibnu Majah Bahasanya akan diletakkan catatan-catatan dosa fi kifatin yaitu di dalam satu daun timbangan wal bitaqatu fi kifatin dan akan diletakkan kartu yang isinya adalah kalimat la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain dan timbangan ini tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah azza wajalla dan e, disebutkan di sana ada Amalan-amalan Yang memiliki timbangan yang berat Yang memiliki timbangan yang berat Di sisi Allah Azza wa Jal Karena itu seorang muslim Yang diharapkan dia bersemangat untuk Mengamalkan amalan-amalan ini Dan akan saya sebutkan ya Amalan-amalan yang bisa Yang memberatkan timbangan Kebaikan seseorang di hari kiamat Semoga masih ada waktunya Di antaranya adalah Kalimat syahadah di antaranya adalah dua kalimat syahadah. Ini memiliki timbangan yang sangat berat di sisi Allah Azza Wajalla. Sesebutkan hadisnya dan langsung saya terjemahkan di sini sesungguhnya Allah akan memilih seorang, seseorang dari kalangan umatku di antara atau di depan manusia yang lain, yaitu di padang pasar yom qiyamah pada hari kiamat. Fayun sharu alaihi. Tis'atun wa tis'ayna sijillan. Kullu sijillin mitlu madil basari. Kemudian akan dibuka di hadapannya 99 catatan amalan dosa. Ya catatan dosa ini. Maksud dengan sijil adalah kitab besar yang isinya adalah tentang apa? Dosa-dosa yang pernah dia lakukan di, di dunia. Jumlahnya ada berapa? 99. Satu sijil yaitu satu catatan mitslu madin itu luasnya seperti sejauh mata memandang itu satu sijil ya satu catatan yaitu luasnya adalah sejauh mata memandang menunjukkan tentang bagaimana banyaknya dosa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dan dia adalah laki-laki muslim umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kemudian Allah berkata kepada orang tersebut atunkiru min hadza syai'an Adzalamaka katabati alhafidun Apakah engkau mengingkari sebagian dari isi kitab-kitab ini? Dari catatan dosa tersebut adakah yang engkau ingkari? Artinya ada dosa yang tidak engkau lakukan kemudian ditulis di dalam di dalam catatan ini. Adzalamaka katabati alhafidun. Apakah malaikat-malaikat pencatat -malaikat mereka mendzalimi kamu? Hanya mereka salah di dalam mencatat? yang dosa yang tidak pernah dilakukan dicatat oleh malaikat fa yaqulu ya rabbi maka dia mengatakan tidak ya Allah. Ya artinya tidak ada kedzaliman di dalam catatan catatan dosa tersebut. Fa yaqul kemudian Allah mengatakan apakah engkau memiliki uzur? Ada alasannya kenapa engkau melakukan dosa tersebut? ya rabbi dia mengatakan tidak ya Allah. Itu tidak memiliki uzur. Fiyakul bala, innalaka عندana hasanat, fa innu la dzulma alaik al-yom. Kemudian Allah mengatakan, bahkan engkau memiliki kebaikan di sisi kami dan sesungguhnya maka sesungguhnya tidak ada kedoliman bagimu pada hari ini. Jadi Allah mengatakan kepada laki-laki ini, sesungguhnya engkau memiliki hasanah, engkau memiliki kebaikan yang kami catat, yang ada pada sisi kami dan engkau tidak akan dizalimi dengan Yang sedikit pun fatukhruju bi taqaton fiha asyhadu allahi la illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Kemudian didatangkan di hadapan laki-laki tersebut di takah. Di takahannya adalah kartu. Yang tertulis di situ asyhadu allahi la illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Itu dua kalimat syahadat. Fa menghuzur waznah, fa yaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi al-sijillat. Kemudian Allah mengatakan, "Datangkan timbanganmu." Maka laki-laki ini mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbku, apa faedah dari satu kartu ini dibandingkan catatan-catatan dosa yang jumlahnya 99 tadi?" kartu ini ya, dibandingkan dengan 99 catatan yang satu catatan tadi Sejauh mata memandang, apa faedah dari yang dari kartu ini? فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُذْلَمْ Kemudian Allah mengatakan, engkau tidak akan didolim. قَالَ فَتُوضَعُ سِجِلَّاتِ فِي كِفَّةِ وَالْبِطَوْكَتُ فِي كِفَّةِ Maka kemudian diletakkan catatan-catatan dosa tadi di satu daun timbangan, dan diletakkan kartu tadi yang isinya adalah dua kalimat syahadat di satu timbangan yang lain. Apa yang terjadi? paka syat asijillat maka terbanglah catatan-catatan dosa tadi yang jumlahnya ada 99 ya ketika dia ditaruh di daun timbangan satu daun timbangan dan ditaruh kartu yang berisi dua kalimat syahadah di timbangan yang lain maka catatan-catatan dosa tadi terbang ya, catatan dosa tadi terbang menunjukkan tentang beratnya apa beratnya kartu yang isinya adalah dua kalimat syahadah Wac Wacolat bintaqam, فلا يسق النعيم لله شيء. Maka bintaqam tadi yang teruk tapi e, berat, maka beliau sawallahu melasallam katakan tidak ada sesuatu yang bisa mengimbangi yang beratnya nama Allah azza wa wajalla. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah wa subhanahu wataala dan ada wa sini sahih diriwatkkan oleh termini dan juga ibnu Majah di dalam di dalam sunnahnya. Jadi menunjukkan bapak-bapak sekalian tentang keutamaan dua kalimat syahadah. Bila kena itu kewajiban seorang muslim adalah menjaga dua kalimat ini. Dan kita berusaha untuk memahami dua kalimat syahadah. Memahami maknanya. Yang isinya dan kita mengetahui tentang konsekuensinya. Orang yang mengatakan asyadu Allah ilaha ilallah. Berarti dia sudah bersaksi, berjanji. Yang mengatakan tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali. Allah. Orang yang mengatakan kalimat ini tidak boleh dia menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah azza wajalla. Ini konsekuensinya. Dan kalau kita mengucapkan wa syahadu anna Muhammadan abdulur rasul, berarti kita sudah berjanji untuk mengikuti beliau sebagai seorang rasul. Apa yang beliau beritakan kita kerjakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan, apa yang beliau kabarkan maka kita benarkan. Dan jangan kita beribadah kecuali dengan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan dua kalimat syahadat ini dengan baik dan dengan benar, Yang saya telah akan menjadi ia ya pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari di hari kiamat. Kemudian di sana ada amalan yang lain yang dikabarkan oleh Nabi SAW juga memiliki timbangan yang berat di hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidhi Beliau mengabarkan bahasanya tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan daripada akhlak yang baik Ya tidak ada sesuatu yang lebih berat Akhlak yang baik dan bahasanya akhlak yang baik ini termasuk sesuatu yang akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. Maknulah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang baik dan akhlak di sini mencakup akhlak seseorang kepada Allah demikian pula akhlak seseorang kepada sesama manusia maka ini semua termasuk di dalam akhlak akhlak kepada Allah. Di antaranya adalah mentawirkan Allah Yang di dalam ibadah Ini adalah termasuk akhlak kepada Allah Azza Wajalla. Demikian pula akhlak kepada manusia Ini juga termasuk Yang memberatkan amal seseorang di hari kiamat Dan di antara akhlak yang baik adalah Menyambung silaturahmi Kepada orang yang memutuskan Tali silaturahmi kepada kita Apabila ada saudara kita yang memutus kali seerat rahim kepada kita maka kita berusaha untuk menyambungnya maka inilah yang yang dimaksud dengan silaturahim dan ini adalah termasuk akhlak yang baik demikian pula berusaha untuk memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita apabila ada sebagian orang yang tidak mau memberi kepada kita kemudian kita justru membalasnya dengan memberi orang tersebut memberi sesuatu kepada orang tersebut maka ini juga termasuk akhlak yang mulia Demikian pula memaafkan orang yang menzalimi diri kita. Apabila ada orang yang pernah menzalimi di dalam fisik, di dalam kehormatan kita, di dalam harta kita, kemudian kita memaafkan, maka tentunya ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian di antara amalan yang berat, timbangannya di hari kiamat adalah ucapan Subhanallahumma bihamdi, Subhanallahil alaihim, Subhanallahumma bihamdi, Subhanallahil alaihim. Ini termasuk dua kalimat. Ini adalah dua kalimat yang takilatan. Ia ya, dua kalimat yang berat. Ia ya, pertimbangan. Ia ya, pertimbangan yang berat pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan kuat dua kalimat tersebut adalah ucapan Subhanallah Bihamdi, Subhanallah, Subhanallahil Alaihim. Dan hadis ini sahih dijawatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bagaimana itu seorang Muslim yang memperbanyak kalimat seperti ini? Ini adalah kalimat yang mudah untuk di Ucapkan. Ya kafir kata ni Ya ringan diucapkan di lisan. Tetapi dia takilatani bilisan. Dia adalah sangat berat timbangannya di timbangan. Ya demikian pula habibatani ilah rohman ini adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah azza wajalla. Yang kita perbanyak membaca dikir yang dianggarannya dalam mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallah aladzim. Dan di sini sahih diriwatkan oleh di Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula di antara amalan yang berat timbangannya adalah ucapan Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Ya di dalam sebuah hadir Nabi SAW mengatakan Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Ya sekali itu sudah memenuhi apa ya, timbangan Lalu bagaimana apabila seseorang Ya sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah Dan kita disunahkan setelah sholat lima waktu untuk membaca Alhamdulillah berapa kali? 33 33 kali Kalau lima waktu senandasa kita jaga berapa Ya Pahala yang kita dapatkan Dan bagaimana beratnya timbangan amalan Seseorang di hari kiamat Dan di dalam hadis, di dalam hadis ini juga boleh mengatakan وَسُبَحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعَانِ اَوْ تَمْلَعُوا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Ia boleh mengatakan, dan ucapan subhanallah, demikian pula ucapan alhamdulillah, ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Yang memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga, dan juga bumi. Siapa di antara kita yang tahu bagaimana besarnya antara bumi dengan langit yang pertama? Ya, orang yang mengatakan subhanallah Walhamdulillah Yang mengucapkan subhanallah dengan alhamdulillah Maka ini akan memenuhi apa yang ada di langit dengan di bumi Dan Ini menunjukkan keutamaan mengucapkan fikir tersendur Baik e, Kemudian di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan Innahu laya'ti ar-rajulul azimu as-samin Yawmal qiyamah Sesungguhnya akan datang di hari kiamat seseorang yang gemuk yang seorang yang gemuk as-samin al-azhim yang dia besar yang badannya besar dan juga gemuk yaumul qiyamah pada hari kiamat la yazinu indallahi janah ba'udah kalau api ternyata berat timbangan amal, uh, amal orang tersebut ya tidak lebih berat daripada satu sayap seekor Seekornya hanya seorang yang besar yang memiliki badan yang dumuk yang tetapi ternyata di dunia tidak-tidak dia, beramal maka orang yang demikian telah di hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW la yazinu yazinu'indallahi janahaba'ullah ya timbangan amalan yang dia dapatkan yaitu ini tidak lebih berat daripada daripada berat satu sayap seekor seekor nyamuk, dan ini menunjukkan Dalil-dalil yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwasanya perkara yang akan ditimbang di hari kiamat ini ada tiga. Ya, yang akan ditimbang di hari kiamat ini ada tiga. Yang pertama adalah amalah. Ya tadi disebutkan tentang kalimat subhanallah alhamdulillah. Ya ini akan ditimbang. Demikian pula akhlak yang baik juga akan ditimbang. Menunjukkan bahwasanya di antara yang akan ditimbang di hari kiamat adalah amalah. Kemudian yang kedua, yang akan ditimbang adalah orang yang mengamalkan. Ya, orang yang mengamalkan juga akan ditimbang. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan terakhir. Ya, dan hadis ini sahih dirawatkan dari Bukhari dan Muslim. Akan didatangkan seorang yang gemuk. Tetapi ternyata dia tidak memiliki timbangan yang berat. Ya, karena amalannya, ya, karena dia tidak beramal di, di dunia. Ia mengamalkan amalan yang sedikit sehingga datang dari kiamat meskipun dia memiliki fisik yang besar akan tetapi ternyata timbangannya tidak tidak berat. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara hal yang akan ditimbang adalah orang yang mengamalkan. Kemudian yang akan ditimbang adalah kitab-kitab catatan amal. Yang sebagaimana dalam hadis bitovah tadi itu hadis tentang kartu yang isinya kalimat yaitu dua kalimat syahadat menunjukkan bahasanya Ya, catatan amal atau kitab catatan ini juga akan ditimbang Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut Yang menunjukkan bahwasanya Tiga perkara inilah yang akan ditimbang Yaitu amalan Orang yang mengamalkan Demikian pula catatan amal Dan catatan amal Serta orang yang mengamalkan Ringan dan juga beratnya Ini tergantung dari amalan seseorang ya, Catatan demikian pula uh, uh, uh, Orang yang mengamalkan ini berat dan juga ringannya tergantung dari amalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.